І на оператора. Незадоволено скосився, хоч фільми без звуку, але є такі умільці, що й по губах прочитають. Тому закричав голосно Офіціант шампанського. Ну, що, робимо ставочки, панове? Зробили шампанським запили. А за столиком сімейство штоки ввечері, ні на кого не Незважаючи, голод, як кажуть, не тітка. Пан Шток головою крутить туди-сюди. Все на перстень княжни Анастасії зиркає. Соломоне, дивись в тарілку. Жоро, не гадуй попугу печінкою, у нього срачка буде, роздає зауваження мадам Шток. Фу, маман, ми ж її їмо відказує Жорж, просовуючи в клітку шматок свинячої печінки. «Але ж ми не попуги!» – відказує мадам Шток і ривниво до чоловіка. «Соломошо, голову звернеш!» «Соломоше, де і червінця?» – на всю залу кричить попуга людським рипучим голосом. Аж офіціант Тацю! Лед з рук не випустив прямо на зачіску мадам Аля Пізанська башта. Фокусник мім йому на допомогу поспішив, виймає з рукава букетик фіалок, простягає мадам шток. Геть пішов, відмахується мадам. Біле обличчя міма скривилося, немов він на как сів. І з обох очей водночас фонтанчики вихлюпнулись прямо в її декольте. Жорж із папугою зайшлися реготом. Високий пан Сурдуті від шинквасу відійшов, розкланявся з іншими любителями перед вечерею Мадерою розважитись і знову юною дружину в блакитному, ну, що, до слова немов, прикипіла до картярів, до танцю змусив стати. Якраз Шансон'є почав вальси награвати. Стерчать посеред зали, мов два самотніх дерева, В оазі ледь ногами ворушать. Капітан повз пройшов і тихо зауваження зробив. «Ангажуйте гостей, вони мають апетит натанцювати». І далі пішов. «Ручки паням цілувати, панам вклонятися, Про погоду теревеніти. Та про те, про се. Якщо ви і на сцені так поводитесь, сердито шипоче Муся на вухо своєму горе партнеру, то зрозуміло, з якого погорілого театру ви актор. Та ви самі, перепрошую, мені тричі на ногу наступили, шипить Олексій, вас, певно, і в кордебалет не беруть. Я охляла, їсти хочу, зранку голодна, відказує Муся. «Скільки ще ми тут ці падеде мусимо виконувати?» «Піду за стіл сяду. Он яка стрійця, вже печеню доїдає. Ви тут себе великого пана не вдавайте. Підете їсти, коли всі гості розсядуться. Тут усі столи розписані поіменно. Здіть краще когось до вальсу запросіть. Князя або он того купчика». Вони вас і пригостять. Ваш обов'язок їх на це спонукати. А ви, певно, вже добряче начастувалися, їхідно каже Муся, і носика морщить. І натанцювався з вами, не з грабою, досхочу, додає партнер. Такого Муся не могла стерпіти. Ступнула з усієї сили на хабі на ногу, повернулася Попливла до князя. Але не встигла вклонитися, Як на узвіща, де рояль стоїть, Вийшла пані Зінаїда. У руці довга пахітоска В кістяному мунштуці шкварчить, В уста такі червоні, Ніби кров щойно пила. Зробила знак шансоньє, Той грати припинив. Усі завмерли. Давно на це чекали, на модну нині декламацію. Пані Зінаїда вистрончилась, похитується немов заворожена змія в кошику індійського факіра.